מזמור קמ"ב משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, בהתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורח זו אהלך, תאמנו פח לי.